Profesa Muruma na, na timu yako unga awabariki sana. Asante sana. Kanijiapo mlilo lifanyia taifa letu kwa kweli mnastahili nishani. Nireje hizi hizi tarakimu hizi ili wa Watanzania waelewe ukubwa wa tatizo tulilonao. Profesa Muruma anasema ule mzigo ambao tuliuzuia pale ulikuwa una uzito wa karate sabina moja elfu mianane arobaini, nukta, tatu au kwa kipimo ambacho wa Tanzania wamezoea wamezoea kilo ni kilo kuminane sasa tatu chasa wenzetu hawa walipo ule mzigo kule mgodini mzigo huu wanasema thamani yake ni dola milioni dola za kimarekani milioni kuminane laki tisa, laki saba samani, lakisaba tisini na nane, na sita nukta sita kimarekani, milioni kuminane, laki saba, tisina elfu, na sita nukta sita moji. Sasa, professor hapa, maeleza vizuri kabisa, kitaalam jinsi ambavyo, Mambo gani yanazingatiwa katika kufikia thamani? Kaeleza vingi Ukubwa wenyewe, lile ile almasi, rangi, ameeleza eh, kama kuna nyufa huko kwenye almasi nawezi kapunguza thamani yake na bei za sasa zikoje. Kwa hiyo uwezekano wa kufanya kosa na wao walikwepo ni mdogo kweli. Ni kama haupo. Tu. Sasa baada ya kufanya hivi kima taifa tunakuta mzigo ule ule kumbe thamani yake ni dola za kimarekani. Milioni ishirini na Lakitano na elfu ishirina moja, nukta nane nene. Sasa mana yake nini? Mana yake ni kwamba hapa tofauti ni dola za kimarekani, milioni kumina nne, na kumi, nane, themanini na tano, nukta mbili Dola za kimarekani, milioni kumina nne nukta saba. Ndiyo zilikuwa zimeenda Sasa, kwa shilingi ambazo tumezoea, maana wa Tanzania napo dola, wengine hata wajaona sura yake. Tunazungumzia upungufu wa shiringi bilioni 32 milioni 1698 na laki tisa kuminanine elfu tatu, na ambiri, yani, ndiyo tulikuwa zimeondoka hivo bilioni 32 karibu nukta saba Ni kwamba taifa limepoteza Limepoteza murabaha dola za Kimarekani lakin nane themanini hamsini kwa niaba ya serikali napenda ni washukuru sana sana vyombo vyote ambavyo ndio vimefichua uovu huu ni unyama mimi sina lugha nzuri ya kuhambia unataka niambie nini Huu ni unyama wa hali ya juu, ni ufisadi. Ungereni sana kwa kutusaidia, kufichua, kujua tu kwamba tunaibiwa kwanza Polisi, takukuru, tiyo mbo vyote virivyo husika. Tena nimeambiwa, aliminongoneza kidogo, professor hapa, ule mzigo ziribakia dakikatano ndiyo ndege inanyenyuka. Sasa mimi nasema hivi, musiishie hapo tunataka ile chain nzima kwa sababu walikuwepo watu wetu miaka yote hii si ndivyo William Son Demon Mine aligundua ule mgodi wakati anawakuta rafiki zangu wale ndugu zangu wale wanacheza bao. 1940 kama sikosei wameanza kuvuna dhahabu pale 1944 sisi ndio utaratibu huu usajili wa hazina mwanzo zilikuwa 100% sawa Tukapigwa ujanja wa ujanja we wanasema si tunawkeza nyiha muwekezi sasa tumebakiza is asilimia shi Gawiyo sufuri miaka yote hata tungeanza tukasema tu kuanzia mwaka F, moja, tisa, sitini na moja tulipopata uhuru hatuwezi kuendelea na utaratibu huu kwa yote vyombo vya dola vyote mlivyooko hapa ninawataka kwa niaba ya serikali Muanzie kule kule mgodini watu wetu wote walio shiriki mlale nao mbele wote kila chei mpaka hapa yanapotoka Mwachunguze tharali na mali zao zote haiwezi kuwa tunapigwa na watanzania wako pale mtafurahi sana mliletee taarifa ya mari, walizo nazo ili walau tuwafute watanzania machozi mbaini mali zao watumishi wote waliopo sasa na waliopita kama wametangulia kwa Mungu baste, lazima kama wana majumba kama wana magari kama wana mashamba kama wana viwanja vibainishwe huwezi kuona ruhusu tu mchezo mchezo hivi bure haiwezekani